і трави, і море, Відчуваєш так само гостро, як і біль. Позбутися болю означає позбутися рідних облич. Ні, не відпускай мене, ворушить вустами риба Ельміра. Нехай болить. Допоки болить, живеш. А потім прийшла несподівана рятівна думка, яка перевернула все її уявлення і про Андрія, і про себе, навіть про ту невідому жінку, вона пригадала, як колись давно, коли ідея про привласнення чужої душі була для неї неприйнятна. В найщасливішу мить вона раптом подумала, якщо, не дай Боже, Господи, Пане Аллаху, він полюбить іншу, для неї це означатиме одне, та інша, безперечно, буде краща за неї. І вона змириться, зрозуміє, прийме як даність і порадіє за нього». І тоді, дивлячись, як він одягає на неї обручку, задихаючись від щастя і від його захопленого погляду, вона подумала саме так, подумала з легкістю, адже точно знала, такого ніколи не станеться, тому що в неї під язиком мед і молоко. Тепер ця рятівна і водночас смертельна думка перевернула все її уявлення про те, що часом переживають інші люди, і з чого вона не стала винятку. Тільки інші, здебільшого і роблять те бабство, від якого застерігає Мудрелара, стежать, влаштовують істерики, борються за любов. Ні, вона мусить порадіти і прийняти. Від цього відкриття, на диво, їй стало легше. Отже, в світі знайшлася та, котра була краща за неї. У її Андрія просто не могло бути інакше – він ніколи б не кинувся розважатися, чи, як сказала Сусанна, знімати напруження, чи збадьорювати свої почуття. Ні, вона та жінка просто була кращою. Можливо, молодшою, навіть гарнішою, але справа не в цьому. Вона була краща. Тільки Ельмірі потрібні ще трохи часу, аби припинилася кровотеча серця. Адже думка, яка принесла їй відносне полегшення, сиділа в голові, а в серці її місця поки що не було. Там хлюпоче суцільний біль. Вона сказала синові ще трошки, трошки, аби розсмоктати цей біль, перетворити на нехисткий ґрунт, а потім на щільну бруківку, аби ноги знову зміцніли і не боялись дороги. Вранці після розмови з сином вона вперше приготувала сніданок, розчесала коси, покликала чоловіків на сніданок порилась на кухні за їхніми спинами, нарізала хліб, на повну гучність увімкнула радіо, аби уникнути розмови. Андрій поспішав на роботу, шашуню до школи. Все було, як завжди. І вона зрозуміла, що це – прекрасні миті їхнього життя. немов художник закінчив картину і наклав останні маски на полотно, котра скоро піде з молотка. Книжка. Це неправда, що Джулі було байдуже. Вона весь час думала про прочитаний текст, котрий дав їй на вечірці чоловік в турецькому светрі. Потелефонувала педагогу. Той по своїх каналах дізнався, що проект дійсно замислювався як міжнародний. Юлька ще раз, а точніше разів зо 20, перечитала текст з флешки. Чи зможе зіграти ту Марію? Чи підходить за віком? Ніби так. Це твій шанс – сказала Лара. «Треба з чогось починати?» додала Сусанна. «Ти ж сама казала, що в доброму проекті готова зіграти й табуретку. от і зіграєш». Ельміра мовчала. «Адже що скаже людина, котра лежить у труні?» Джулія намагалася ні на що не сподіватися. Але днів за три у неї задзвонила мобілка. «Доброго дня. Маєте хвилинку?» Лише тепер вона помітила в голосі легкий акцент. «Так, ви прочитали текст?» «Так», – вона вирішила бути стриманою. «Вам сподобалася роль?» «Так». «Чудово. Тоді нам варто зустрітися і вирішити всі питання до Нового року. На свята я їду додому, до Вроцлава, і хочу їхати з добрими почуттями». «Цікаво», – подумала Джулія. «Яких добрих почуттів він від мене чекає? Вдячність за увагу, яку вона мусить відслужити натурою?» «Ви можете надіслати сценарій», – сказала вона. Я прочитаю і дам відповідь. Роль, наскільки я зрозуміла, не потребує багато часу. Слухавці запала тиша. «Хм!» – нарешті вимовив Януш. «Сценарій на двадцять серій. Навряд чи ви швидко впораєтесь». «Навіщо ж мені читати увесь сценарій?» – здивувалася Юлька. На тому кінці знову почулося здивоване гмукання. «Але ж, розумієте, я не працюю з коліна». Навіть якщо це серіал, я б хотів, аби актори не зубрили текст на знімальному майданчику. Це профанація. Тоді вони грають результат, а мені цього не треба.